Vi får se vad Andy kan om Norwich-spelare. Jag tror inte det var en vursvinkel i alla fall. Vi får väl se. Ja, som Dennis sa så började min karriär i Norwich. Jag började som mitt mittmittfältare men skolade snabbt om till forward. Jag är född 1973 och är nu 41 år gammal. Jag slog igenom i Norwich och jag var en av de tongivande spelarna det året vi faktiskt blev tria i Premier League. Jag var en ganska lång forward- 91 cm lång Och hade därför såklart en hel del förtjänster Via huvudet Jag var en av de stolta som skickade ut Bayern från UEFA-kuppen Och gjorde hela 25 mål det året i Premier League Jag fick göra 13 ursättmatcher För mitt land Men endast en enda A-kamp Det är vad ni får på 10 poäng Hur känns det? <laughs> Mycket svårt uh, Nej Nej, den här är. Jag visste inte om det, hur lurig den här skulle vara så När du sa Norwich-spelare så var det lurigt <skratt> Då du det upp det spelare. Gärna från 20 år tillbaka För då var jag mycket Och kikade på Norwich Vi testade åtta poäng då Succén i Norwich gjorde att större klubbar ville signa mig Och 1994 blev jag den dyraste Spelaren i England någonsin Då jag köptes av Blackburn för 5 miljoner pund Jag bildade ett fruktat allfallspar Med legenden Alan Shearer Allen som faktiskt gjorde 34 mål min debutsäsong och jag själv gjorde 15. Så tillsammans så vann vi Blackburns första Premier League-titel. Per. Ja, Åta poäng. Uh -huh. ja, han ställer en fråga här. Ja, Vann vår första Premier League-titel eller, eller titel i högsta ligan sedan 1914. Tyvärr så kom mina skador... Och det kopplade till dålig form gjorde att min utvecklingskurva dalade något. Men det skulle i alla fall bli lite bättre. Cheryl lämnade oss och jag bildade par med bland annat Kevin Gallagher. Och under säsongen 97-98 så vann jag skytteligan i Premier League. Och då med 18 mål. Jag hade inte räckt till så långt i det här året. Men, ja, jag vann i alla fall. Då ska vi gå in. Det var, var det åttan? Det var åttan. Avslutade du åttan Ja, bara? Okej. Okay. Yes. Vill du gissa? Men vad gissar du upp för tio? Eller? Nej, åttan. Ja, får jag ta i sig. Han får gissa när han vill, han ska ju vara före Jürgen Nej, men Får man gissa Va? på samma sak? Du får ju bara 6 poäng Men du ska ju ändå Jaha. vara före Jürgen ja. Ja. Du får Nej, Nej, det verkar dumt, <laughs> ja. det verkar dumt. <laughs> För 6 poäng Man har gjort saker som man är stolt över Men inte bara såklart 1997 såg jag till att Arsenal missade Champions League Det var ju i och för sig Inget fel med det, såklart Men vi fick en skada Och Arsenal rullade ut bollen och när vi skulle ge tillbaks den, då jobbade jag i kappbollen och fixade en hörna på det. Och det slutade sedan med mål. Och då åkte Ars tappade Arsenal Champions League-platsen. Så mycket för fair play för mig. Och jag vägrade faktiskt att be om ursäkt för det som inträffade. Det gick inte så bra för mig och inte heller för Blackburn då alla stjärnor lämnade. Det slutade med att vi åkte ur. Men jag följde inte med laget till Championship eftersom det blev köpt av Chelsea för 10 miljoner pund 1999. Men det gick inte så bra för mig där heller. Jag gjorde endast ett mål på 29 matcher. Och det var i en match där vi vann med 5-0. Ja, tyvärr. Eh, lite torres över mig där. <laughs> <Jag tänkte precis. laughs> nej, Chelsea blev ingen hit. Utan jag skulle bli såld till en grön-vita klubben istället. Och nej, inte till Bayern. Andu. Mm. Andu gissar på sex poäng. Har du skrivit då? Ja, jag skrev redan i början. Jörgen, <laughs> har du clues? Nej. Nej. Då kör vi för fyra poäng Det är säkert fortfarande många som inte vet vem jag är Trots att jag var en av den dynamiska duon i Blackburn Som kallades SAS Varav det ena S var Shearer Och det andra jag, då såklart Jag lämnade Chelsea Och skulle istället lyckas mycket bättre Då jag fick bilda anfallspar med Sveriges egen Henrik Larsson Vi vann tre ligatitlar och tre kupptitlar Och vi nådde även en UEFA-kuppfinal S-A-S, sa du? Ja, det ena är en s e t Vad är A, då? Men det, det tror jag är AND. S. And s. s. <trykning> eh, oj. En dynamisk duo. Han har spelat med Henke Larsson också, som du hade. Ja, men det trodde jag var den här rödhålig killen, men det var... <trykning> alltså, det, det finns ju flera spelare men... som har spelat med Henke. Att han spelar skotska liga, han har ligat med sjukt många Han kan ha varit i Norwich <trykning> också, också, faktiskt. Ja, precis. Efter... Uh... <trykning> Vill du dra på en gissning på fyra? Nej. Nej. Nej. Då kör vi på två poäng. Jag hade sex mycket framgångsrika år i Celtic. Det är väl där man ska avsluta bilden av mig. Min egen bild blev lite sämre då jag fick faktiskt avsluta karriären efter en ögonskada i Aston Villa. Jag rundade av karriären i Birmingham och, som jag sa, Aston Villa. Det blev 193 mål på 535 matcher och en väldigt bra karriär att se tillbaka på. Men allt började i Norwich där även min pappa Mike Sutton spelade. Vem är jag? Ja, då kan jag. Då, jag på då skriver jag det här. Ja. Per, var du som gissade på då? Yes. Vem var det? Chris Hutton. Yes. Den är fan riktigt nöjd med. Ja, hur kan man kunna det? Har du också gissat på det? Ja, men Radar Paten, där ser jag visste det på åtta, men jag hade inte förhanden. Allen satt den? Mm, jag gjorde en uh, Allen Man får Det direkt, direkt med efter namnet nu. Nej, det gjorde den inte förut. Det har vi Har <laughs> ah, ni det? Så. Ja, det, det var, var när jag... Så säga Allen satt den så får man rätt. Ja, ja, Nej, räcker med att han har kan... satt den så får han rätt. Nej, herregud. Det var efter din, dina problem där. med, ja, <laughs> med <laughs> Adams. Tony Adams. Jag <laughs> det var svåra förnamnet, Tony Adams. Det var dåligt. Det känns <laughs> som <laughs> att... Jag hade inte rann när han hade i Norwich faktiskt. Nej, inte jag heller. den var svår Det var, Nej, jag tog den den var svårt att hitta väldigt många kända spelare så, som hade spelat i Men, kunde, så fort du sa Blackburn uh, Rovers då, då Det, det han, skulle ju han, kunna ha vara Jon John Hartson också eller John Hart vad heter han? heter han så? John Hart. Ja John Hart. Men det är det som jag ansvar. blev så. Har ja, det röra håret. Jag, jag trodde mm. han gick till norr. Efter det skrivit det här, då pratade de på TV de jäveln. Då började de då talade de upp så här gamla målskyttar. Då nämnde de Shear och Sutton. vad fan? Men det man... har de ju typ varann annan helge att ja, någonting de med måste... dem. Nej. Ja, ja, typ. ja, nej. Jag, är jag tycker att han skittajmen hittade de får dem hjälp de jäklarna. Ja ja. Men det missade ni. Ja, nej. Ja. Nej, bra.